Розділ 26. Я сиджу у своїй камері і дивлюся на стіну. Це була не якась там брудна камера чи щось таке. Це щось таке скидалося на спальню в гуртожитку коледжу. Пофарбовані цегляні стіни, стіл, стілець, ліжко, власна ванна кімната і таке інше. Та двері були залізними і на вікнах решітки. Я нікуди не вийду. Навіщо на пусковому майданчику Байконура була зручна камера утримання? Я не знаю. «Московитів, запитайте. Запуск мав відбутися сьогодні. Незабаром до кімнати увідуть декілька міцних хлопців і лікар. Він мені щось вколить, і це буде останній раз, коли я побачу землю. В самий підходящий момент я почув, як відкривається замок на дверях. Хоробра людина могла б тут побачити можливість. Винести двері і, скажімо, прорватися крізь охорону. Але я давно втратив надію на втечу. І що робити далі? Бігти через казахстанську пустелю, використовуючи шанс? Відкрилися двері, увійшла страта. Охорона причинила двері за нею. «Привіт!» – привіталася вона. Я зиркнув на неї з нар. «Запуск за розкладом!» – повідомила жінка. «Ви скоро туди підете!» «Типу, ура!» «Я знаю, що ви не повірите!» – сказала страд, сідаючи на стілець. «Але мені не просто було так чинити з вами!» «Еге! А ви справді сентиментальна!» Керівниця не звернула увагу на їдкість. «Знаєте, що я вивчала в коледжі? Яка в мене бакалаврська спеціальність?» Я знизав плечима. «Історія. Я вивчала історію». Вона постукала пальцями по столу. «Більшість людей вважають, що в мене ступінь в науці або бізнес-адмініструванні. Ну, а чи комунікації? Але ні. Це була історія». «На вас не схоже. Я сів на нарах. Не часто ви оглядаєтеся назад». «Мені було дев'ятнадцять, і я не мала жодного уявлення про те, що робити з власним життям. Я обрала історію, тому що поняття не мала, чим ще зайнятися». Вона посміхнулася. «Важко уявити мене такою, Геш?» «Такою!» – Єва дивилася через грати вікна на далекий стартовий стіл. «Але я багато чого вивчила. Насправді мені навіть подобалося. Теперішні люди вони поняття зеленого не мають, як їм добре ведеться. Більшість в минулому неблаганно страждала, і чим далі заглиблюватися в історію, тим гірше». Жінка підвелася і заходила по кімнаті. 50 тисяч років, аж до самісінької індустріальної революції, людська цивілізація була лише про одне – про їжу. Кожна культура, яка існувала, вкладала найбільше часу енергії, людських зусиль і ресурсів в їжу. Полювала на неї, збирала, саджала, вирощувала, зберігала, розподіляла. Все крутилося навколо їжі. Навіть Римська імперія. Всі знають про імператорів, армію і завоювання, але що насправді було винайдено римлянами, так це дуже ефективна система набування сільськогосподарських земель і транспортування їжі з водою. Вона перейшла в інший кут кімнати. Індустріальна революція призвела до механізації сільського господарства. Відтоді ми могли концентрувати нашу енергію на інших речах, але це тільки останні 200 років. До цього більшість людей проводила більшість свого життя, безпосередньо долучившись до виробництва їжі. «Дякую за урок історії», – відказав я. «Але якщо вам все одно, то хотів би, щоб мої останні хвилини на Землі були трохи більш приємними. Тож, знаєте, ви б не могли вийти». Страт не звернула на мене уваги. «Леклеркове ядерне бомбардування Антарктиди дасть нам трохи більше часу, але не дуже». І ми не дуже багато разів можемо скидати шматки цього континенту в океан перед тим, як безпосередні проблеми, що виникнуть через підняття рівня води і загибелі океанічного біому, спричинять більше лиха, ніж астрофаги. Пам'ятаєте, що нам казав Леклерк? Половина загального населення вимре. Знаю, пробурмотів я. Ні, ви не знаєте, відказала вона. Бо буде значно гірше. Гірше за загибель половини людства? Природньо. Леклерк мав на увазі, що всі нації світу працюватимуть разом над розподіленням ресурсів і раціонуванням їжі. Але ви вважаєте, що так і буде? Ви вважаєте, що Сполучені Штати, найбільша військова сила усіх часів, сидітиме тихенько в той час, коли половина їх населення голодуватиме? А як щодо Китаю? 1,3 мільярда мільярди населення, якого і в найкращі часи завжди стояли на межі голоду. Ви вважаєте, що вони просто залишать своїх слабкіших у військовому плані сусідів у спокої? Будуть війни. Я похитав головою. Так, будуть війни. Воюватимуть з причин, через які починалася більшість конфліктів у стародавні часи. Їжа. Вони використовували релігію чи славу, чи ще щось як причину, але весь цей час це було через харчі. Сільськогосподарські угіддя і людей, які їх обробляють. Але весело ще на цьому не зупиняться. Вела вона далі. Бо як тільки розпачливі голодуючі країни почнуть вдиратися одна до одної через їжу, виробництво їжі почне скорочуватися. Коли небудь чули про Тайпінське повстання? Це громадянська війна в Китаї у 19-му У боях загинуло 400 тисяч солдатів. Внаслідок голоду, що настав, загинуло 20 мільйонів людей. Війна знищує сільське господарство, бачите? Ось наскільки серйозним я мірило таких речей. Страта обхопила себе руками. Я ніколи не бачив її настільки беззахисною. Недоїдання, руйнування, голод. Кожен бік інфраструктури вплине на виробництво їжі і озброєнь. Саме тло соціуму розпадеться. Будуть епідемії. Чимало епідемій. По всьому світу, Тому що система охорони здоров'я буде перевантажена. Спалахи, які колись легко стримувалися, стануть неконтрольованими. Вона повернулася до мене обличчям. Війна, голод, епідемії і смерть. Астрофаги – це апокаліпсис в прямому сенсі. Гейл Мері – це все, що у нас є. Я готова на будь-яку пожертву, аби дати їй хоч найменший з можливих додаткових шансів. Я ліг на нари і відвернувся від неї. «Що завгодно, що дозволить вам спати уночі?» Вона підійшла до дверей і постукала. Охорона відчинила. «У будь-якому випадку просто хотіла вам розповісти, чому я так вчинила. Я вам була винна». «Провалитися вам у пекло». «О, я так і зроблю, повірте. Ви троє полетите на таокита, решта полетить у пекло. А якщо точніше, пекло прилетить до нас». Так, і що ж, пекло повертається до тебе, страт, у вигляді мене. Я – пекло. Тобто, я не знаю, що я їй скажу, але я точно збираюся щось сказати. Щось погане. Я вже 18 днів у моїй майже 4-річній подорожі. Тільки зараз досягаю геліопаузи та окита краю потужного магнітного поля зірки. Принаймні до межі, де воно достатньо сильне, щоб відхиляти швидке межзоряне випромінювання. Відтепер радіаційне навантаження на корпус буде набагато вищим. Байдуже, мене оточують астрофаги, але цікаво спостерігати, як датчики зовнішньої радіації підіймаються все вище і вище і вище. Це щонайменше прогрес, але в загальному плані я на довгому шляху, і мій поточний статус просто виходжу з дому. Нудно. Я сам у космічному кораблі без особливих зайнять. Знову прибираю, каталогізую лабораторію, можливо, придумаю якісь дослідницькі експерименти з астрофагами чи таумемами. Холера, я міг би написати кілька статей дорогою додому. О, і ще є питання про розумну інопланетну форму життя, з якою я тусувався кілька місяців. Можливо, щось занотувати про нього теж спаде на думку. Маю величезну колекцію відеоігр. Маю всі програми, які були доступні, коли ми будували корабель. Впевнений, що вони можуть зайняти мене на деякий час. Я перевірив розплідники та умеби. Всі десять з них у повному порядку. Час від часу згодовую йому астрофагів, щоб вони були здоровими і розмножувалися. На фермах імітується атмосфера Венери. Тож із поколіннями вони ще краще будуть пристосовані до венеріанського життя. Через чотири роки, коли висаджуватиму їх на планету, то у меби будуть добре пристосовані до неї. І так, я вже вирішив, що висаджу їх. Чому би ні? Не уявляю навіть, в який світ я повернуся. Тринадцять років минуло на землі після відльоту, і вони переживуть ще тринадцять, перш ніж я повернуся. Двадцять шість років. Всі мої учні будуть дорослими. Сподіваюся, вони всі виживуть. Але мушу визнати. Деякі, мабуть, не вціліють. Пробую не зациклюватися. Щоб там не було, як тільки я повернуся до своєї сонячної системи, то можу заскочити на Венеру і висадити там Таумебу. Не знаю, як її засіяти, та кілька ідей маю. Найпростіше – зліпити кульку з астрофага, зараженого Таумебою, і кинути її на Венеру. Астрофаг поглине тепло при входженні в атмосферу, і тоумеба вивільнеться. Тоді у них буде справжнє свято. Певне, венера вже стала центром життя Астрофаїв, і Бог свідок, як тільки то у знайде свою здобуч, вона може взятися до справи. Я перевірив свої запаси їжі. Все ще за графіком. Маю ще на три місяці справжніх їстівних харчових пакетів, а далі буде суспензія для коми. Не хочу повертатися в кому. У мене є гений, щоб пережити її, у Яо та Ілюхіної вони теж були. Навіщо ризикувати життям, якщо це не обов'язково? Крім того, я не можу бути на 100% впевненим, що правильно перепрограмував навігацію для курсу. Вважаю, що все правильно, і щоразу, коли я перевіряю, виявляється, що курс додому тримається правильно. Але якщо щось піде не так, поки я в комі що коли прокинуся і виявиться, що я промахнувся повз сонячну систему на світловий рік. Проте через ізоляцію, самотність та огидну їжу, можливо, я врешті-решт буду готовий піти на цей ризик. Поживемо-побачимо. До речі, про самотність. Мої думки повертаються до Камінчика. Мій єдиний друг. Серйозно, він мій єдиний друг. Особливого соціального життя, коли все було нормально, я не мав. Іноді обідав з іншими викладачами та співробітниками школи. Іноді випивав пиво в суботу ввечері зі старими друзями з коледжу. Але завдяки уповільненню часу, коли я повернуся додому, всі ці люди будуть на ціле покоління старші за мене. Мені подобався Дімітрій. Він, напевно, був моїм улюбленим з усієї банди Гельммері, але хто знає, де він зараз. Чорт забирай, Московія і США можуть бути в стані війни, або вони можуть бути союзниками у війні. Поняття зеленого немає. Підіймаюся до кабіни в кімнату управління. Сидаю в крісло пілота і відкриваю панель навігації. Насправді, я не повинен так діяти, але це стало чимось на кшталт ритуалу. Вимикаю спін двигуни і йду по інерції. Гравітація одразу зникає, але я цього майже не помічаю. Вже звик. Коли спін двигуни вимкнено, можна спокійно користуватися петровоскопом, трохи сканую простір, я знаю, де шукати, і швидко знаходжу її. Маленьку крапку світла на частоті Петрови. Двигуни проблиску А. Опинись я в межах сотні кілометрів від цього світла, то весь мій корабель перетворився б на пару. Я з одного боку системи, а він з іншого. Дідько, навіть та сама та у здалеку виглядає, як лампочка. Але я все ще можу чітко розрізнити спалах двигуна проблеску. Використання світла як палива вивільняє просто абсурдну кількість енергії. Можливо, це те, що ми могли б використати в майбутньому. Можливо, Земля та Ерід могли б спілкуватися за допомогою масивних викидів світла Петрової завдяки астрофагам. Цікаво, скільки потрібно, щоб зробити спалах видимим з 40 ерідану? Ми могли б розмовляти азбукою Морзе чи ще чимось? У них тепер є копія Вікіпедії. Вони б зрозуміли, що ми робимо, коли побачили спалахи. Проте наша розмова була б повільною. 40 ерідану знаходиться за 60 світлових років від землі. Тож якби ми надіслали повідомлення на кшталт «Привіт, якся маєте», то відповідь би отримали лише через 32 роки. Я дивлюся на маленьку крапку світла на екрані і зітхаю. Відстежувати можна його ще досить довго. Мені відомо, де його корабель буде в будь-який момент. Він скористався точним планом польоту, який я йому дав. Він довіряє моїй науці так само, як я довіряю його інженерії. Але через кілька місяців петровоскоп більше не зможе бачити світло. Не тому, що світло занадто тьмяне. Це дуже чутливий інструмент. Він не зможе його побачити, бо наші відносини швидкості спричинять червоне зміщення світла, що виходить з його двигунів. Коли воно дійде до мене, це вже не буде потрібна довжина хвилі. І що? Чи повинен я робити страшну купу розрахунків з релятивістської математики, щоб знайти нашу відносну швидкість в будь-який момент часу, як вона сприймається моєю інерційною системою відліку, а потім робити перетворення Лоренса, щоб з'ясувати, коли світло від його двигунів вийде за межі діапазону сприйняття петровоскопа. Просто щоб дізнатися, як довго я зможу бачити свого друга на відстані. Хіба це не було б жалюгідно? Еге. Ага. Гаразд, мій маленький щоденний сумний ритуал закінчено. Вимикаю петровоскоп і знову врубаю спін двигуни. Перевіряю свої запаси справжньої їжі, які зменшуються. Я в дорозі вже 32 дні. За підрахунками, через 51 день я повністю залежатиму від коматозної суспензії. Заходжу до спальні. Комп'ютер, надати заразок харчової субстанції коми. Механічні руки тягнуться до свого відсіку, повертаються з пакетом білого порошку і кидають його на ліжко. Беру пакетик. Звичайно, це порошок. Навіщо б вони помістили рідину на довготривале зберігання? Водна система Гейлмері – це замкнутий цикл. Вода потрапляє в мене, виходить з мене різними шляхами, а потім очищується і використовується повторно. Приношу пакунок до лабораторії, відкриваю його і висипаю трохи порошку в склянку. Додаю трохи води, перемішую. І виходить молочно-біла суспензія. Я її нюхаю, нічим не пахне. Рублю ковток. Це вимагає зусиль, але я стримую бажання виплюнути. На смак, як аспірин. Це огидний смак пігулки. Мені доведеться дивитися фірмовими їдло, гіркі пігулки щоразу під час кожного прийому їжі протягом кількох років. Може, кома це не так вже й погано? Відставив Манзурку в бік. Розберуся з цим нещастям, коли прийде час. А зараз мені краще попрацювати над бітлами. Маю чотири маленькі ферми та умеб, люб'язно надані камінчиком. Кожна з них являє собою сталеву капсулу, не більшу за мою долоню. Я кажу «сталева», бо це якийсь ріданський сплав сталі, який люди ще не винайшли. Він набагато твердіший за всі наші металеві сплави, але не твердіший за алмазний інструмент. Ми довго не могли народити конструкцію корпусу «Мініферм». Очевидним першим вибором було зробити його з ксеноніту. Проблема в тому, як туди потраплять земні вчені. Жоден з наших інструментів не зміг би його розрізати. Єдиним варіантом було б надзвичайно високе нагрівання. А це може зашкодити таумебі всередині. Я запропонував кисононітовий контейнер з кришкою. Щось що можна було б щільно затиснути як герметичні двері. Я б залишив на флешці інструкцію, як його безпечно відкрити. Камінчик одразу ж відкинув цю ідею. Якою б гарною не була герметизація, вона не буде ідеальною. За два роки, які ферма переживе під час подорожі, з неї може витекти достатньо повітря, щоб таумеба задихнулася всередині. Він наполягав на тому, аби вся ферма була єдиним повністю герметичним контейнером. Здається, це непогана ідея. Тож ми зупинилися на еріданській сталі. Вона міцна, не окислюється і надзвичайно довговічна. Земляни можуть розрізати її алмазною пилкою. А ще вони, мабуть, проаналізують її, щоб навчитися робити свою власну. Усі у виграші. Його підхід до самих ферм був простим. Всередині міститься активна колонія таумеби та атмосфера, схожа на Венеріанську. Крім того, там є котушка з дуже тонкої сталевої трубки, наповнена астрофагами. Таумеби можуть дістатися лише до зовнішнього шару, тому їм доведеться пробиратися вниз по трубі, яка має загальну довжину близько 20 метрів. Деякі базові експерименти показують, що невеликої популяції таумеб вистачить на кілька років. Щодо продуктів життєдіяльності, вони просто варитимуться у власних какашках. Капсула з часом накопичуватиме метан і втрачатиме вуглекислий газ, але це не має значення. Хоча за людськими мірками цей невеликий об'єм для крихітних мікробів всередині це величезна гігантська печера. Бітли є для мене пріоритетом. Треба, щоб вони були готові до запуску в будь-який момент. На випадок, якщо з кораблем виникне катастрофічна проблема. Але я не хочу відправляти їх, якщо не виникне критично важливої ситуації для місії. Чим ближче ми будемо до землі, коли прийде час їх запускати, тим більше шансів, що четвірка дістанеться туди безпечно. Окрім встановлення мініферм, я також маю заправляти цих маленьких негідників. Я використав майже половину їхнього запасу пального, коли вони слугували тимчасовими двигунами для Гейлмері. Для повної заправки їм потрібно лише 60 кілограмів астрофагів. Це лише крапля в морі порівняно з моїми запасами імпортного еріданського астрофагу. Найважче – відкрити маленький паливний відсік бітла. Як і все інше тут, він не призначений для повторного використання. Це все одно, що заправити свіжий бутан у запальничку «Бік». Він просто не призначений для цього. Він повністю запечатаний. Я маю затиснути його у станку та використати 6-мм свердло, щоб дістатися середини. Це ціла пригода. Але в мене вже добре виходить. Вчора я закінчив Джона і Пола, сьогодні попрацюю над Рінго і, якщо дозволить час, над Джорджем. З ним буде найлегше. Заправляти не потрібно, як двигун його ніколи не використовували. Лише міні-ферму приєднати. Інша справа придумати, куди помістити міні-ферму. Навіть незважаючи на невеликий розмір, вона занадто велика, щоб влізти в шасі. Потім я приварюю невелику противагу до верхньої частини бітла. Комп'ютер всередині має дуже чітку думку про те, де знаходиться центр маси Зонда. Легше додати противагу, аніж повністю перепрограмувати систему наведення. Це підводить нас до питання ваги. Додаткова вага ферми призводить до того, що бітли важать на кілограм більше, ніж повинні. Це не страшно. Я пам'ятаю незліченну кількість зустрічей зі Стівом Гачем, під час яких ми обговорювали дизайн. Він хлоп дивакувати, але до біса класний ракетник. Бітли розуміють своє місце знаходження у космосі, дивлячись на зірки, і якщо у них менше палива, ніж очікувалося, то при потребі прискорення буде зменшено. Коротше кажучи, вони повернуться додому. Просто це буде трохи довше. Я порахував, і вийшла невелика різниця в земному часі. Хоча під час подорожі бітли переживуть на кілька додаткових місяців більше, ніж передбачалося початковим планом. Я йду до шафи з припасами і дістаю Веско, великий старий контейнер з астрофагами. Це світлонепроникний металевий контейнер на колесах. У нього кілька сотень кілограмів мікробів, а я перебуваю один з половиною джі. Ось чому я додав колеса. Ви здивуєтеся, що можна зробити, маючи верстат і тверде бажання не тягати важкі речі. Ручку обмотав рушником, бо вона дуже гаряча. Кочую його до лабораторного столу і сідаю на стілець, готуюся до методичного процесу заправки. Тримаю на пластиковий шприц. З його допомогою я можу портнути 100 мл астрофагу в цей 6-мм отвер за один раз. Це приблизно 600 грамів. Загалом я маю зробити це близько 200 разів на одного бітла. Відкриваю виско і... фу. Відхиляюся від горловини. Жахливий сморід. Ой, кажу я, чому ж воно так смердить? А потім до мене доходить. Знаю я цей запах. Це смердить мертвими гнилими астрофагами. Тому я б знову на волі.